А знерухомлену фігуру на ліжку, щоб усе зрозуміти. Вона відправила Джорджа зателефонувати до лікаря, але було надто пізно. За словами лікаря, місіс Прічард була мертва щонайменше вже вісім годин. Коробочка з нюхальною сіллю лежала біля її руки на ліжку, а на стіні поруч із нею посеред рожево-червоних граней була одна яскраво синя. «Який жах!» сказала місіс Гелієр, і вся затремтіла. Сер Генрі сидів нахмурений. «І не маю більше жодної інформації!» Полковник Бантрі похитав головою. Але місіс Бантрі раптом швиденько сказала. «Газ!» «А що газ?» перепитав сер Генрі. Коли прийшов лікар, то відчув слабенький запах газу і, звичайно ж, побачив, що газовий кран у каміні не був щільно закритий. Але краник був повернутий зовсім-зовсім трохи, тож витік газу був абсолютно незначний. Невже містер Прічард і сиділка не відчули запаху, коли вперше зайшли в кімнату? Мецестра сказала, що відчула якийсь легкий запах. Джордж говорив, що не відчув запаху газу, але почувався дивно і вимучено в кімнаті. Однак він вважав, що це було спричинено шоком. Мабуть, так і було. В будь-якому разі про отруєння газом не йшлося. Запах був ледь помітним. І це кінець історії? Ні, не кінець. Розумієте, пішли чутки. Зрештою, слуги щось чули. Наприклад, як місіс Прічард казала своєму чоловікові, що той її ненавидить і з радістю танцюватиме на її могилі. Також слуги пригадували якісь недавні слова покійної. Одного разу у відповідь на Джорджову відмову переїхати в інший будинок місіс Прічард сказала... «Як собі знаєш, коли я помру, сподіваюся, всі нарешті зрозуміють, що це ти мене вбив. І як назло, якраз за день до смерті дружини містер Пріччард готував якусь отруту від бур'янів у саду. Хтось зі слуг бачив, як він це робив і як потім відносив склянку гарячого молока дружині. Чутки лише посилювалися». Лікар видав довідку з медичним висновком. Не знаю, який саме медичний термін там був написаний – шок, втрата свідомості, серцева недостатність чи ще якийсь інший термін, що нічого нам не скаже. Однак ще й місяця не минуло, як бідолашну закопали, а вже подали і задовольнили заяву на ексгумацію тіла. «Ім, наскільки я пам'ятаю, Ростин нічого не дав», – сказав сер Генрі похмуро. «Рідкісний випадок диму без вогню». Історія справді вкрай заплутана, згодилася місіс Бантрі. От, наприклад, та ворожка, заріда. За адресою, де вона начебто мала жити, ніхто про неї ніколи не чув. Вона так несподівано з'явилася нізвідки, проговорив полковник, і зникла, наче розчинилася у синяві туману. Синяве туману, ох, як я сказав. Ба більше продовжила місіс Бантрі. Виявилося, що медсестра Карстерс, яка нібито порекомендувала заріду, ніколи навіть не чула про неї. Всі мовчки дивилися. «Одне на одного!» «Це дуже загадкова історія», – сказав доктор Ллойд. «Можуть бути якісь припущення, але...» Він похитав головою. «А містер Прічард одружився з міс Інстоу?» – запитала міс Марпл своїм ніжним голосом. «Чому ви раптом запитали про це?» — поцікавився сар Генрі. Міс Марпл розплющила свої добрі, блакитні очі. — Мені це здається дуже важливим, — сказала вона. — То одружився чи ні? Полковник Бантрі похитав головою. — Ну, чесно кажучи, ми чекали чогось такого, але пройшло вже півтора року, і вони, здається, тепер навіть не бачаться одне з одним. Це важливо, наголосила міс Марпл. Дуже важливо. Тоді ви, напевно, думаєте так само, як я, сказала місіс Бантрі. Ви думаєте? Чекай, Долі, втрутився її чоловік. Те, що ти збираєшся сказати, невиправдано. Не можна просто звинувачувати людей без найменших доказів. Не будь таким, таким, як всі чоловіки, Артури. Ви завжди боїтеся щось сказати. Це все одно залишиться між нами. Це ж просто моя фантазія, невеличке припущення, що можливо, я наголошую, можливо, що Джин Інстол переодягнулася ворожкою. Ймовірно, вона хотіла просто посміятися таким чином. Я не заперечую цього. Я й на мить не припускаю, що вона бажала заподіяти місіс Прічард Якусь шкоду Але якщо все було Саме так То місіс Прічард Була просто настільки наївною І довірливою Що померла зі страху Ви ж це хотіли сказати Міс Марпл Ні, Люба, не зовсім Відповіла та Розумієте, якби я збиралася Когось убити Чого, звісно, я ніколи в житті Не зроблю Навіть не думала про таке ніколи «Бо це жахливо, а до того ж я ненавиджу вбивати, навіть коли треба осу прибити. Хоча це річ необхідна, і я думаю, садівники роблять це максимально гуманно». «А про що я говорила?» «Якби ви збиралися когось убити», – підказав сер Генрі. «А, так, тож якби я справді цього хотіла...» Я б не стала повністю покладатися на страх. Звичайно, ми всі чули про випадки, коли люди помирали від страху, але тут ніколи не можна бути певним. Насправді схильні до переживань люди набагато сміливіші, ніж про них думають. Я вибрала якийсь надійний та перевірений спосіб і ретельно продумала план дій. Міс Марпл. Сказав сер Генрі «Ви мене лякаєте Сподіваюся, вам ніколи не захочеться прибрати мене Ваш план був би занадто хорошим» Старенька поглянула на нього з докором «Мені здається, я чітко і ясно дала зрозуміти Що ніколи в житті не замислила нічого такого» Сказала вона Зараз я просто намагаюся поставити себе на місце м, певної особи. Ви маєте на увазі Джорджа Прічарда? – запитав полковник Бантрі. Я ніколи не повірю, що Джордж міг піти на таке. Хоча, між іншим, у це вірить навіть сиділка. Я зустрівся з нею приблизно через місяць після цього випадку, якраз коли ексгумували тіло. Вона не знала, як це все сталося. Власне, кажучи, вона взагалі не мала жодних пояснень, але було абсолютно зрозуміло, що вона вважає Джорджа певним чином відповідальним за смерть його дружини. Щодо цього в неї не було жодних сумнівів. «Що ж», – мовив доктор Ллойд, – «можливо, вона таки мала рацію, і, повірте мені, Дуже часто буває, що медсестри багато чого знають. Вони не можуть нічого довести, вони не мають доказів, але вони знають. Сергей Генрі нахилився вперед. «Ну жбо, продовжуйте, міс Марпл», – сказав він переконливим тоном. «Ви десь літаєте в думках. Не поділитеся цими думками з нами». Міс Марпл здригнулася і... Залилася рум'янцем. «Перепрошую», – заговорила вона, – «я просто розмірковувала про нашу дільничну медсестру. Це дуже складний випадок. Складніший, ніж випадок із синьою геранню?» «Тут усе насправді залежить від примул», – сказала міс Марпл. Місіс Бантрі говорила, що вони були жовті й рожеві. Якщо посиніла рожева примола, тоді все сходиться. Але якщо жовта, то була рожева квітка, підтвердила місіс Бантрі. Вона замокла і дивилася на міс Марпл. Власне, тепер усі не зводили з неї очей. Тоді, здається, проблема вирішена, промовила старенька. Вона із жалем похитала головою. І оси якраз усюди літають. Ну і, звісно, газ. «Напевно, це все нагадало вам якусь типову сільську трагедію?» запитав сер Генрі. «Ні-ні, не трагедію», заперечила міс Марпл. «І точно нічого кримінального. Але ця ситуація справді трохи нагадує мені проблему з нашою вільничною медсестрою. Зрештою, медсестри теж люди, а оскільки вони завжди мають робити все, як книжка пише, і ходити по струнці в тих своїх незручних уніформах, не дивно, що інколи трапляються різні ситуації. Проблиск розуміння спалахнув в очах Сара Генрі. Ви маєте на увазі медсестру Карстерс? «Ні, не Карстерс. Медсестру Коплінг. Розумієте, вона вже довгий час працювала в тому домі, їй подобався містер Прічард, який, за вашими словами, був привабливим чоловіком. Можна навіть сказати, що вона бідолашка». «Ну гаразд, не будемо заходити так далеко». Гадаю, вона нічого не знала про міс Інстоу. Однак, коли вона дізналася... Це налаштувало її проти нього, тож жінка вирішила помститися міс Інстоу. Звісно, лист її справді добряче видав, правда ж? Який лист? Той, який вона написала до ворожки на прохання місіс Прічард. І у відповідь, на який ворожка, очевидно, і прийшла. Проте згодом виявилося, що жодна ворожка за цією адресою не жила. Це свідчить про те, що медсестра Коплінг замішана в цій справі. Вона лише зробила вигляд, що відправила той лист. Чи треба ще якісь докази того, що сама медсестра Коплінг і була тією ворожкою? Я зовсім не додав значення моменту з листом. Зізнався сер Генрі, але тепер бачу, що це один з найважливіших доказів. Це був доволі ризикований крок, сказала міс Марпл. Зрештою, місіс Прічард могла б упізнати її, незважаючи на грим. Хоча, коли б так, то медсестра завжди могла б зробити вигляд, що це був жарт. Що ви мали на увазі? запитав сер Генрі коли сказали, що якби ви були певною особою, то не стали покладатися на страх. «Що такий спосіб не дає абсолютної гарантії», – пояснила старенька. «Власне кажучи, я думаю, всі ці попередження і сині квіти були, як-то люблять висловлюватися військові, при цих словах вона усміхнулася дещо соромливо, просто камуфляжем». «Що ж тоді відбулося насправді?» «Я знаю», – вибачливо мовила міс Марпл, «що мені одні оси в голові. Бідні комашки, їх винищують тисячами, і то зазвичай посеред якогось прекрасного літнього дня. Пригадую, як одного разу побачила садівника, що змішував цианіт калію із водою і струшував суміш у пляшці. Мені тоді ще подумалося, що... Ця пляшечка дуже нагадувала нюхальні солі. Тож, якщо в пляшечку із нюхальними солями помістити ось цей розчин, а наша злощасна місіс Прічард полюбляла нюхальні солі. Її навіть знайшли із цими солями в руці, за вашими словами. Тож, коли містер Прічард пішов зателефонувати лікареві, медсестра забрала отруйну пляшечку і поклала... На її місце, звичайно, із солями. І зовсім трішечки привідкрила газ, щоб замаскувати запах мигдалю і щоб мати пояснення на випадок, якщо хтось погано почуватиметься у кімнаті. А ще я чула, що з плином часу цианіт не залишає жодних слідів. Звісно, я можу помилятися. І в пляшечці... Могло бути щось зовсім інше. Однак хіба це має якесь значення? Старенька зупинилася, щоб перевести подих. Джейн Гелієр нахилилася вперед і сказала. Але як щодо синьої герані й інших квітів? Ми всі знаємо, що медсестри завжди мають лакмусові папірці, правда ж? Промовила міс Марпл. «Ну, для аналізів там різних. Трохи делікатна тема, тож не будемо вдаватися в деталі. Я сама якось працювала медсестрою. Вона злегка зайшлася рум'янцем при цій згадці. Під дією кислоти синій стає червоним, а в лужному середовищі червоний стає синім. Зовсім не складно нанести трохи червоного лакмусу на червону квітку – Ліжка. І тоді, коли бідолашна місіс Пріччард брала свої нюхальні солі, то сильні аміачні випари перетворювали червоний колір на синій. Просто геніально. Звісно, герань не була синьою, коли вони вперше увірвалися в кімнату. Всі лише потім звернули увагу на квіти, думаю, коли медсестра міняла пляшечки – то вона на хвилину піднесла справжні нюхальні солі до шпалер. Ви наче самі там були, міс Марпл, сказав сер Генрі. Що мене хвилює, продовжила та. Так це доля бідолашного містера Прічарда і цієї милої дівчини міс Інстоу. Гадаю, вони обоє підозрюють одне одного і тому тримаються на відстані. Але життя таке коротке. Вона похитала голову. «Вам нічого хвилюватися, сказав сер Генрі. Власне кажучи, я маю вам дещо розповісти. Нещодавно заарештували медсестру за звинуваченням у вбивстві літньої пацієнтки, яка залишила тій спадок. Убивство було скоєне за допомогою цианіду калію, який був Поміщений у флакон з нюхальними солями. Очевидно, медсестра Коплінг знову вдалася до старого прийому. Міс Інсто та містер Прічард скоро дізнаються всю правду. «Хіба це не чудово?» викрикнула міс Марпл. «Я, звичайно, не маю на увазі нове вбивство. Це дуже сумно і показує нам Скільки зла є у світі, і якщо хоч раз йому поступишся, це нагадало мені, що я мушу закінчити розмову з доктором Лойдом про медсестру з нашого села. Розділ дев'ятий